ولا كذا ولا معنى شقيه ولا محرومه. لذلك ايها طلابه المسوه ومذاهب محمد صلى الله عليه وسلم. katcamelihu tuna kumbuka utani kubwa wa madhabba wa naib matukaya ama tukio la kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila ni nyingio kubwa fichu kwa jamii ya Arabu ambapo ndipo alitokea bani vikua ni kwa kubwa, na ishara ya mamliki katika kuma kumuangusha katika ulimwengu mzima wakati اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولا افتدناك انما ذنبك عالمين فحدثوا محمد لا يقولوا ان قول محمد نرحمه اللهم صل رحمني يا ولي وانا محمد صلى الله عليه وسلم ambao dia hadir mpaka leo semestri tumeuriki Uislamu kwa baba yetu hii Mpaka neema hii Uislamu pia sisi ilikuwa ni baada ya wafatwa wa Muhammad SAW ikawa kutuani sio kubwa na adhimu ya saba katika miezi hii ya yake watu kufanya sherehe za kumkumbuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndosa za kimare katika umuza katika kuu mbili au tatu ongoe. Kwanza tukusikia wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipo katika mwezi aliwakuta wanadamu. Washirikina pamoja na ahadi kitaba, wa Kristo na Yahudi. Kisha baada yake ya kumakinika na uorganize wao pale Madina kisha alipoacha Muislamu katika meno membi walipokuwa kutatanua na walipokuwa tuingania wa uslamu wao kwa ajili ya kutaalika Allah subhanahu wa ta'ala kabla kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamii ya maka ilikuwa ni, ni jamii ambayo ni jamii haitambui niumba Allah subhanahu wa ta'ala وَنِعْمَةٌ مِّن رَّبِّكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِم رَّسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ hata Allah Subhanahu wa Ta'ala kaamelecha sana waumini neema kubwa ambapo wanadamu wameipata ibada hii imbra tuna dunia pale alpoeti mtume mtume mwenyewe ni mwanadamu Pengine ningeangekuja ni mtume mwingine angewaamrisha waka sema huyu ni dini ameumbwa na maumbile tofauti na sisi binadamu lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala izbatha bihim rasulan min anfusih kama wale tia mtume miongoni mwa wana wenyewe rasulullah bin us bin yaslu alayhim ayatihi akiwasomea ayatake akiwasomea maneno ya Mwenyezi Mungu kwa sana yatlu alaykum ayatin wa tuzakihim akiwatakasa kwanza usafiri wasia kum salamu kumbuka watu wa makkah kabla ya kuja kwa muhammed sallallahu alaihi wasallam anasema jahf bin Abi abiswale Beya amfal min najas ash-shal Malik inna qauman jahiliya kunna na'budu al-asnam walikuwa kabla ya kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Kiaamu wa sanam wana'kulul mayta wa kila mizoga wana'til fawhija wa kufanya uzizi na uasherati ilikuwa ni mabinti wa kufanya uasherati ili, ili kujipatia kipato kudumia familia zao angalia uzidhilipo kuaminia kabla kuja kwa ngumu muhammed صلى الله عليه وسلم walaki fawaa'isa Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala tukrihu fatayati kum wa'lan dhiga in aradna tahtula wala kujifaa kaja aya zina inahu kana barishat dalila nikuni aza mwanzo katika kuteremka katika soko isra na wanusuraa makkah zikuonyesha ubaya wa nidhamu mbaya kwa watu wa makkah wanusi ulsiwa watu wafania ugomvu majirani zao wa akhul qawiyyan wa minna ad-da'if na wan yenguvu asimuone aliokuwa mnyeje mwajua baada ya kuslimu wakina bilali bin rabah walikuwa watu wasukumikishwa kwa kipatadogo kwa kwa patadogo au wakitumikishwa kazi nyingi pasina malipo yoyote au jira hali hiyo ilikuwa katika ya wa maktaba na mkamama kabla kuja kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hivyo tikafu zari kwake na kuja kwake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu ala almu'minin hakika ni neema kubwa kwa waumini isba'a bihi rasulan min al Alipoaletea mtume miongoni mwao yatlu alayni ayati wayufattih Akiwasomea maneno yake Allah Subhanahu wa ta'ala wayuzakihim atiwatakasa kutokana na ukafiri wakati wa salamu na kwa tikia gumbe angalia ilikuwa paka mtu anapokwenda safari ana mungu wake wa safari akisafiri mtu ana msafiri anakuwa na mungu Achaka kuoa kuna mungu watengeneza mwenyewe. Mmoja mmoja wao katengeneza mungu tende. Katika watu ambao wanakumbuka wana, wana, wana, wana Zainab mmoja alilia alicheka sana kitakali sana. Kama mashuhuri. Akauliza bwana umecheka kisha kaanza kulia. Anakumbuka kabla ya kuja Uislamu. Alikuwa kwenye safari akitembea na mungu wake alimtengeneza kwa tende njaa imemfika imemfibia katika njiani. Kapata njaa kaza kumkata ile mungu mara akata mkono mara akata mkono mara akamaliza mungu wake yote angalia watu walikuwa nalo kabla ya kuja kwa watu wa kiapo vitu ambapo mala ya dhulum wa la yasa vitu ambavyo haziwadhuru wala haviadad salad wanfai tahamaki Omar akawa analia paka devo zake zinajaa macho Omar bin tafaa analia kwa nini akaulizwa kwa nini sana kitu kwanza kulia alichekata sana sababu analia anatembea na Mungu ambaye ye mwenyewe Mungu yule Anamla afiye Mungu mwenyewe hawezi hata kujizuia kujifadhi kwa masiri kisha analia anakumbuka tukio la kumzika binti yake maana kule maka, walikiwa ni aibu kuzaliwa mtoto wa kike kwa hiyo watesezi wote wa haki za binadamu za wanawake na watoto wa kike mtetezo wa kwanza wa alikuwa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam huyu mtume Muhammad sallallahu wa wasallam baada ya kuja katika ulimwengu alikuta wanawake wa kihurumiwa. Na ilikuwa kumlea au kuishi na binti kukudhaa mtoto wa kike ni hicho Walitha bushra ahdhum bil-wusta balla wujuhum muswadda wa huwa Mtu alipata habari Sheikh Hongera umeza mtoto wa kike balla wajuhu muswadda wa huwa qadim Anakujeuso anakasirika Haya yalikuwa ni maisha ya watu kabla kwa mjumbe Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulih. Hai al-bamaisha kabla ya kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayum ala hauni aw yadusuhu fi tturaf anajiuliza huyo mfundo alianzaa wa kike ahibu mzambulu wa kike aitinaye kwa fidhiha au yadthuhu fi tturaf au amsikilie mbali ala sa amaya hukumun mabaya walikuwa yakifanywa wa mama na hii haikuwa tu maka bali ilikuwa ni jamii kubwa katika ulimwengu katika kubwa. Wakati wakati na kumbuka katika tukio kubwa lililotokea katika zaliwa wa Takfula ibn Umar bin Khattab katikati ya Maghreb ndio Maghreb pale kuna mto mtu anaitwa mtu naye mtomao maarufu alizaliwa katika jua Victoria katika nchi ya Uganda mto ulipangwa na tukio la kukauka mkame baada mto huu kukauka kupata ukame ilikuwa ni hesuri zao kabla ya kuja Uislamu wanachukua binti ambaye binti nafikiria umri wa kuolewa binti mzuri na mrembo wanamvalisha nguo nzuri kisha wanamtumbukiza katika mto nai ndio kafara ya mto wao kujaa Uislamu umejia Masri mto naye umekauka watu wa Masri wanataka wayafanye yale walikuwa kiyafanya Wakati huo Gavana atakuwa kichwa amri ile ardhi. Amri ile ardhi, akaandika barua kwa Khalifa wakati huo ni Umar bin Al-Khattab radhiallahu anhu. Umar bin Al-Khattab akasema nimesikia. Umar akaandika barua, kuwa, akaandika barua kuandikia mtu naye. Barua ina telephone kidogo. Umar kwa Uislamu alikuwa nao baada kutoka katika ujahiliya. Na imani alikuwa nayo Umar anaandika bismillahirrahmanirrahim ayuwanaha kwa jina la Mwenye Mungu Mungu wa rehema yewe mtu ikiwa unatoa maji yako kwa idhini yako atuyataki lakini wewe mtu ikiwa unatoa maji kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aliyekuumba wewe na kukujenza kutua maji akujaze maraduku Allahu akbar mutunai lukajao kafurita baada barua saidina umar bin khattab kutubwa katika mutunai huyo ndo alikuwa mtume muhammadin sallallahu alaihi wasallam laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alaihim wa anikum haritun alaikum bil mu'minin raufur rahim hakika wa shirikina vipi kwa upande wengine kwa sababu tafahamu wa, wa Kristo alikuwaepo kabla yes, kita ya kuja kwa Hawa Kristo nao yasifikun walikuwa kifuthabari ya kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa maana habari kwake zilikuwa zimeandikwa katika kitabu vyao. wa Kristo zimeandikwa katika Injili Wayahudi zimeandikwa katika Taurati Alama za kuja kwake na muda wako umetarifia Hawa nao walikuwa na mazonge yao. Tafahamu wamaamrulu illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ddin. Hawa Kristo na Yahudi hawakuamrishwa na Allah isipokuwa aliamrika mtu mmoja liya'budu Allah wa muabudu Mwenyezi Mungu peke wa kutakasa dini ya Allah kuna sana. Dini ya mukhlisina lahu ddin unafaa kwa unyenyekevu mkubwa hasa na kushirikisha wa yufi msala na zakata wasimamike swala na tuzaka wadalika ni msikima kwa hiyo wakristo walikuwa wanadaiwa swala lao sudu kamao na namwabudu Mwenyezi Mungu mmoja ndio alioandikwa na Mwenyezi Mungu yote hayo kabla ya kuja kwa mtume waliharibu dini yao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama alikuja kuwasaidia wakristo na wayahudi kujua Mungu wao wapi ulichafuliwa kwa sababu wama tafarqa alladheena utul kitaba illa min ba'di ma ja'akum bashira wala hafuutiana wala hafuutua hakna basu wa yahudi na nasristo isipokuwa baada kushuja na ubaidiku ubaidiku gani rasulun minallahi yatluf sufan muqaddar mtume kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa akiwasomea sahufu hisabu kitukufu fiha kutubun kwa hivyo, Wakristo walikuwa katika shaka na sintofahamu baada ya wanavionii wao kuharibu uongozi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alipokuja Mtume munfakina. Lam miyaku lilizina tafaru'u min ahli alkitab walisina mufaqini hatta ta'ti yawm albayna. Kwa mtume ndio akwasaidia Wakristo kuwaletea ubaini mzuri. Aya maarufu alladhina yatadbiru rasula rasul an hata wale wanaokuata mtume nabii al-ummi muujiza mkubwa Muhammad sallallahu wa wasallam alikuwa hadithi kusoma wala kuandika kulikuwa ni muujiza mkubwa vipi mtu asiyejua kusoma wala kuandika anakuja na ufasaha wa lugha fasaha kuliko hata Kina fatu wale wenyewe wakinabujana leo wanaambiwa faatu bi suratin mimsihi wale mfano kwa Sifa kubwa ya mtume -nabijia -nabijia. Asi ya nabi athuumbi hapo wala kuandika lakini maneno yake fasaha kulipo waliosoma waliosoma maneno yake ni fasaha kulipo kuandikwa al-ladhi yajidunahu maktuban indahum fitawrat walinjil mtume mbaye wamekuta ameandikwa tayari katika vitabu vyao tawrat na injili kwa wayahudi na wakristo wanajua wanamjua muhammed sallallahu alaihi wasallam kuliko hata waislam wenyewe Allah anawachangaa waislam wanapokuwa na shaka juu ya islam Allah anasema wal ladhina atina wal ladhina atayna ul kitab ya'lamuna quranahu munazzalun min rabbika minal wala ul kitab wayahudi na nasaro ya'lamuna wa najua annahu fi quran ule munasbalun mukhrafatan bil haqq imethewe mk kwa Mola wako kwa haki fala takunanna min al mumtarin vipi nyinyi mnakuwa na kama hao wenye wenzeni ambao hawahitaji kuifuata wanajua ni haki ila wanaacha kuifuata kwa kiburi na inadi za nafsi zao kwa hivyo yaamuru bil ma'ruf wa yanha bil munkar huyu mtume alipokuja akawa anaamrisha mema ا الاسلام ناسيو بو الاسلام و المسيحين واليهود ناسيو كتاذا مبايا ويحرم عليهن القتايش اتحرمشيا بيتبيبايا غروه ناميزوغا ويظلمون اسرهم والغلال التي كانت عليهم يو ايات الشتاه ويظلمون اسرهم الله اكبر Akiondolea ufugo na bizi na minyororo alokuwa nayo mayahudi Unajua ukiwa katika ukafiri unakuwa katika shida na chaka. Kia kwamba anasema binti mmoja baada ya, ya, ya, ya, ya, ya alikuwa binti wa kikristo Marekani kaolewa katika alikulia katika familia ya Kikristo arasema siku aliposilimu, alijiona ndio kwanza anapata pumzi. Yaani mtu anapokuwa katika ukafiri wakati mwingine anapata shida kupumua huku manaanziwa Mungu wa tatu mara mtu wa baba Mungu mwana mara Mungu kaza mara kaza yote hayo ni mazongi ambayo wenzetu wanayo yameondolewa na wana kuja kwa Mtume Muhammad SAW na wafuasi wa mtume wana kazi kubwa kwa kuwaelekeza hao kuonyesha nuru ya Mtume Muhammad SAW angalia wayaba wa alhum israhum wal aghlan allati kanat alayhi minyororo na vifungo vilivyokuwa nazo mayahudi na Wakristo Mtume ameja kuoaondelea shaka unajua akili ikiwa inapata shida atamwili wakati mwingine usifany kazi kama kuna kitu kwenye akili kila mzungu hivyo waliokuwa Wayahudi na Wakristo huyu binja anasema alikuwa anapata shida kutoa pumzi yake yani siku alipofutulimu ndio alijisikia kwamba kuna kifundo kwenye kifua chake kimoaondoka Allah kuna sala na nasema fa mayurid an yahyia u yasrah sadrahu lil Mwenyezi Mungu anataka kumuongoa katika Wakristo, Wayahudi na Washirikina kufungulia kifua chake katika Uislamu wa mayurid an yuhillahu yaj'al sadrahu bayqa al harajan ka anna ma yas'alu al samaa yule Mwenyezi Mungu wa Ta'ala kufanya kifua chake bayyakan wayadha'u anhum isru walasla bayyakan harajan anapata sfida imembana harajan anapata tabu taabu kufumua kaanama yata'al Kana kanakuwa mtu anaenda mbinguni huyu mtume anatuambia mtu anaenda mbinguni anapata shida kufumua na wakati huo alikuwa tu aende mbinguni muujiza mwingine ni muhammed saw katika qur'an Leo watu wa mbinguni walitaji oxygen, wanahitaji hewa iongeze. Wala wa samataaso wafahamu, kadi unazozidi kwenda juu katika tarafeti ya dunia, hewa ya kupumua inazidi kufungua Kwa hivyo mwanadamu anazozidi kwenda juu, anahitaji hewa ya ziada ya kumsaidia kuendelea kupumua. Yad'an satara hu bayyakan harajan ka'annama risa'a as-samaa. Wale ambao Allah Subhanahu wa taala hawataikuislamu, hawataikuona nuru ya Muhammad SAW. Anafanya wa vyao kuwa na sikina taabu kaana ma yasahabu fisanaa kana kwamba anapanda kwenda mbinguni Hiyo ni hapo alikuwa nazo Wa yabawanu alistrabu wal Wakizuia wakikatazana kuoa watu uchamungu ni ni kutokuoa na kuolewa Leo kwa na makampeni ya, ya mashoga kutuana vitendo kama hivi ikionekana kucha Mungu ni kutokuoa na kuolewa kombe haya yote mu mtume anakuja kuondolea hayo wayabo anuku sitrahu wal akhlaq hiyo mnyororo mtume amekuja kuondolea anukishaba warahbaniyah liistad'uha ma katabnaha alayhim na ukafisi kutokuoa au kumolewa wameuzwa wenyewe hakuanikia kwenye injili wala kwenye torati tamara au hakariaya itabdaa wameuzua wenyewe hatakuandikia ha, kwa mtume kwa ahlu kitabu wa kristo na mayahudi kuja kuwasaidia katika fikra zao mitazamo yao na dini yao baada ya kuwa dini yao imeingiwa na mikono ya watu baada niwao, yao, fosuawa, mjizimu, so, na ya wao Kuwacha kuacha maneno ya Mwenyezi Mungu Wakawa wakiandika maneno yao kisha kwa kuandwa kwa wao Haa ndio maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala fa illi allathi yaktubuna alhisaba li aidihim thumma hadha min yacharu bihi sana qalila kawailu lahum mimma katabat aydihim atabkali tawkut walio ambao walikuwa akiandika kitabu kwa mikono yao kisha sema huu ndio muongozo mtakunjimu tawrachi akaiata indiri akaiata wakaandika maneno yao na sheria ya tawrachi kisha wakaandua kwa sawao hii ndio muongozo wa allah subhanahu wa taala huu ndio muongozo wa allah subhanahu wa taala kwa hivyo hiyo ndio ilikuwa hali ya kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu wa wasallam kwa upande wa ahlu al lakini pia kwa upande wa watu wa maka kabla kuja kwake Mtume Muhammad sallallahu wa wasallam. Tunaza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni nuru kwa ulimwengu kiasi kwamba nuru ile haikuishia tu kwa Uislamu bali ilienea paka kwa wasiofu wa Uislamu. kwamba Wakristo ambao walikuwa wakitamani kupata haki. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kwa kumalizia wala tajidanna asharabuhum wala tajidna asadda na aadawatan amanu humul yahudi wal ashraku. Utawakuta watu ambao wanaudhi mkubwa na Uislamu wa ni wale ambao ni mayahudi na Wasirikina. Wa kad danna aqrabuhum mawajjahan lilladheena amanu taqutuhum karibu saidi wa islamu qalu inna nasara walawanasema sisi ni wakristo zalika bi anna minhum fit-tisna walmuhban wa li kitabihim makatib wa qadri wa annahum la yastahdirun wa hajizun wa idha sami'u ma uzila ilaa tasut naqsiya manana munyezimuungu wanaslimu wanafuata haqi alhamdulillah al-khiraa